Babu maja'a fil istisqa'i bil anwa' Bab Yang menjelaskan tentang Al-istisqa'i bil anwa' Menisbahkan turunnya hujan Dengan al-anwa' Yang dimaksud dengan al-anwa' Adalah jamak dari anna'u'u Dari kata na'a yanu'u Yang artinya Iza tala'a wa nahadha Apabila terbit Dan terangkat Dan yang dimaksud dengan anna'u'u adalah Terbitnya Bintang atau munculnya satu bintang Yang mana Itu adalah merupakan Kedudukan-kedudukan bulan Mandazil Al-Qamar Yang disebutkan oleh para ulama Seperti Ibn Al-Athir Abu Sa'adad Demikian pula Shari, Dan yang lainnya Menjelaskan bahawa Bintang tersebut memiliki 28 kedudukan yang pada setiap tahunnya berulang. Dalam setahun ada 28 kedudukan. Walqamarat darulna humazil, hattaadak alurjul qadim. Bahwa alqamar bulan itu telah kami tetapkan kedudukan kedudukannya yang dia jatuh di daerah barat pada setiap 13 malam. Naam. Disertai dengan munculnya fajar lalu kemudian hilangnya satu bintang maka pada saat itu pula munculnya bintang yang lain. Dan orang-orang Arab terdahulu kebiasaan mereka menjadikan Jatuhnya satu bintang dan munculnya bintang yang lain Adalah merupakan sebab turunnya hujan Dan mereka menisbahkan Turunnya hujan tersebut kepada Proses kejadian dari perubahan bintang-bintang tersebut Dan mereka meyakini bahwa Yang menyebabkan turunnya hujan adalah Adanya perubahan dari bintang-bintang itu Apabila muncul bintang fulan, maka akan turun hujan demikian. Muncul bintang fulan, maka turun hujan demikian. Itulah yang dinukil oleh Nabi SAW, Muttirna binaw'i kada wa kada. Kami telah mendapatkan hujan dengan bintang demikian dan demikian. Disebutkan oleh Al-Muallif rahimahullah ta'ala, Bab ini di dalam kitab Tauhid. Untuk menjelaskan batilnya keyakinan kaum jahiliyah. Di mana mereka menyandarkan. Kepada selain Allah Subhanahu SWT ada yang yatasarraf filkaun. Yang berbuat di alam ini. Yang menyebabkan turunnya hujan. Yang mendatangkan rezeki. Selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyandarkannya kepada Allah dan meyakini bahwa itu disebabkan karena bintang itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala berarti meyakini bahwa ada mudabbirul kaun ada yang mengurus alam ini selain daripada Allah azza wajal dan ini bertentangan dengan tauhid bahkan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, Allah yang telah mentadbir, mengurus seluruh alam, Allah yang menurunkan hujan dan seterusnya. Apabila seorang meyakini bahwa bintang itulah yang mendatangkan pengaruh dan tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal diturunkannya hujan Maka tidak diragukan bahwa ini adalah syirik akbar Yang menyebabkan keluarnya seorang dari Islam Namun apabila Dia meyakini bahwa Itu semua Adalah Dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Namun dia menyandarkan Turunnya hujan tersebut pada bintang-bintang itu Penyandaran majazi istilah mereka Ya. Walaupun mereka mengetahui bahwa yang menurunkan hujan yang menetapkan adanya hujan adalah Allah, tapi mereka menyandarkan itu kepada bintang-bintang. Naam. Maka para ulama menjelaskan bahwa ini tidak sampai kepada asyirkul akbar, namun hanya syirik al-asghar. Naam. Asyirkul asghar dan tidak mengeluarkan seorang itu dari Islam. Namun itu Min akbar al-kabair Termasuk dosa yang paling besar Karena akan menjermuskan seorang ke dalam syirkul akbar Ketika dia menisbahkan itu Walaupun penisbah secara majaz Dia mengatakan kita diturunkan hujan Karena bintang ini dan bintang itu Walaupun dia meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Yang yatasarraf silkaun Maka Untuk menutup pintu ini Hasman lima dati syirk Maka tidak diperbolehkan sama sekali untuk menyandarkan hujan-hujan tersebut Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Naam Wa qawlullahi ta'ala Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa taja'aluna rizqakum annakum tukadzibun Dan Kalian menjadikan rezeki kalian Yaitu Rasa syukur kalian anna ya, kuntum kadhibun justru kalian mendustakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian daripada rezeki na'am hujan adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah memberikan pada kita hujan tersebut bi fadli fadlihi wa rahmatihi namun mereka kaum musyrikin menyandarkan itu kepada selain Allah mereka menyatakan mutirna bina'u kadza mutirna bina'u kadza kami mendapatkan hujan dengan bintang ini bintang ini kami mendapatkan rezeki dengan bintang itu dan tidak menyandarkan kepada Allah Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka al al li rezeki Allah Subhanahu wa orang-orang yang mendustakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dan ini pendapat jumhur dari kalangan Ahlul Tafsir tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Al-Imam Nulkayyim al rahimahullah. Beliau mengatakan, Ayy taja'aluna hazzakum min hadha'al rizq. Alladhi bihi hayatakum attagzib bihi. Iaitu yani Al-Quran. Iaitu kalian menjadikan bahagian kalian dari rezeki. Yang ini adalah kehidupan bagi kalian. Justru kalian mendustakannya. Iaitu Al-Quran al, -Quran al Kalian mendustakan Al-Quran Al-Kerim yang didatangkan kepada kalian sebagai hidayah yang menghidupkan hati-hati kalian namun kalian mendustakan. Berkata Al-Hasan Al-Basri Aytaja'aluna hazzakum wa nasibakum Al Quran annakum tukadzibun Kalian menjadikan bahagian kalian ya, dari Al-Quran Al-Kerim bahawa kalian mendustakannya. Walhasil bahawa terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam menafsirkan hadis ini. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Disebutkan di sini bahawa jumhur al-mufassirin menafsirkan bahawa yang dimaksud di sini dengan apa yang mereka dustakan adalah menisbahkan turunnya hujan tersebut kepada bintang fulan. Bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara ahli tafsir yang lain mengartikan dan Menafsirkan yang dimaksud adalah Al-Quran Al-Karim. NAM. NAM disebutkan pada catatan kaki di sini oleh Ashraf Abdul Makssud bahawa riwayat yang menjelaskan tentang ayat ini. Wahai jadilah riskohmu anak untuk dziburn, bahawa ini adalah mutir Nabi Nabi kada kada. Riwayat ini Ba'iy, diraikan Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya dalam sanatnya Abdul A'la bin Amir al-Sa'alihi Namun kata beliau telah datang dengan bentuk atau dengan sanat yang mukhf dari perkataan Abdullah bin Abbas diraikan oleh Said bin Mansur dalam sunannya dengan sanat yang suhih Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafd Ibn Hajar Dalam Fathul Bari Celit 2 halaman 522 nah. Berarti riwayat uh, yang menafsirkan ayat ini secara marfu' Do'if Namun yang ada adalah Mawkuf dari Ibnu Abbas Radiyallahu ta'ala Dan ini pendapat jumhur Al-Mufassirin و عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه تدري أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ب هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda Qala arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrukunahunna Ada empat hal yang ada di kalangan umatku ini dan itu dari kebiasaannya kaum jahiliyah dahulu yang mereka tidaklah meninggalkannya, yakni ada sebagian dari kalangan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih sahaja mengamalkannya. Nah, tidak ditinggalkan oleh mereka. Padahal itu kebiasaannya kaum jahiliyah. Yang dimaksud di sini al-jahiliyah, yaitu sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinamakan zaman itu sebagai zaman jahiliyah karena tidak ada hidayah pada waktu itu. Ya. Tidak ada hidayah. Sehingga mereka hidup dalam kejahilan. Ya. Kejahilan yang yang betul-betul mereka buta dari hidayah, tidak ada huda. Zaman fatrah. Namun istilah jahiliyah itu sendiri bagi setiap orang yang menyelisihhi Al-Quran dan as sunnah Fahuwa jahili Maka dia adalah jahiliyah Nah, dari sini Menunjukkan bahawa istilah jahiliyah itu Terkadang dinisbahkan kepada zaman Terkadang dinisbahkan pada al-makan Tempat Atau dinisbahkan pada seseorang Dinisbahkan pada zaman Zaman jahiliyah itu zaman yang tidak ada petunjuk sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia hidup dalam jahiliyatun jahla. Dalam kebodohan. Namun setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hidayah tersebar dan al-muslimun. atau Al qaifatul mansurah akan terus ada hingga yaumul qiyamah sehingga tidak benar untuk disebatkan ada satu zaman setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak dikatakan zaman ini zaman jahiliyah seperti perkataan Sayyid Qutb ya abad jahiliyah abad apa jahiliyah abad ke-20 tidak benar sebab tidak bisa dikatakan jahiliyah secara mutlak nah Na'am terdapat ba'dzul jahiliyah, ada sebagian jahiliyah akan tetapi ath-tha'ifatul mansurah qa'imah akan terus ada. Latazalu tha'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, akan terus ada. Senantiasa yang ada kelompok yang akan membela kebenaran yang selalu berada di atas al-haqq. Na'am. Demikian pula jahiliyah terkadang dinisbahkan pada suatu tempat. Ya, misalnya di satu negara yang di sana tidak ada Muslimin dikatakan hal balad-balad jahili. Negara ini negara jahilnya. Nah. Ataukah terhadap seorang, ya, seorang yang kafir dikatakan orang ini jahili. Orang yang musyrik dikatakan orang ini jahili. Namun kaum Muslimin tidak bisa disebutkan secara mutlak bahawa dia jahili namun terdapat pada dia sifat-sifat jahiliyah apabila dia bermaksiat, apabila dia menyimpang sebab segala penyimpangan itu adalah asar dari jahiliyah nah, sehingga kita tidak bisa memutrakan, tapi cukup kita mengatakan pada orang tersebut terdapat sifat-sifat jahiliyah dalam sahih al-imam al, al Bukhari rahimahullah ketika Abu Dharr al Ghifari ya mencela salah seorang budak seorang yang hitam Naam. seorang yang hitam lalu kemudian dicelah ya dengan dicelah kepada ibunya lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada Abu Dharr inna kamarun fika jahiliyatun sesungguhnya kau seorang yang padamu ada sifat jahiliyah namun tidak diikhlakan oleh Nabi alaihi wasallam bahwa beliau seorang yang jahili. Naam. Jadi yang dimaksud di sini min amril jahiliyah ai minal jahiliyah allati qabla al-ba'ts. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yatruku hunna, la yatruku mereka tidak akan meninggalkannya. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab Al-Fakhru menyombongkan diri dengan al-Ahsab. Al-Ahsab jamaah dari hasab. Nah, yang dimaksud dengan al-Ahsab adalah seseorang yang memuji-muji dirinya dari sifat-sifat uh, kemuliaan yang ada pada dia, keberanian misalnya, atau kefasihan dia dalam berbicara. Nah, dia mengatakan saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Wah, saya berani seperti ini. Dia puji. Nah, ini yang dimaksud dengan al-ahsab. Nah, sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-ahsab adalah seseorang yang menyebutkan atau yang menyombongkan diri dengan menyebutkan kemuliaan-kemuliaan yang ada pada nenek moyangnya, ya. Bapak saya begini. Kakek saya dulu begini. Dia sebutkan itu. Nah. al fatah man yakulu. Abi kaza wa kaza. Walakin al fatah man yakulu. Ha anada. Kata seorang. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan. Bapak aku begini dan begini. Bapak aku begini. Oh, bapak aku dulu. Bapak aku dulu. Kamunya bagaimana? Bapakku dulu pemberani ya kamu gimana nakut, nah akan tapi pemuda yang mengatakan inilah saya ya ini buktikan diri kamu ya sebab kemuliaan yang ada pada orang tua kamu tidak akan membawa baik pula pada kamu kecuali kalau kamu mengikuti mereka, nah itu namanya al-fakrubil ahsyad menyombongkan diri dengan kemuliaan-kemuliaan yang ada pada nenek moyangnya wa ta'anu fil ansab mencela nasab keturunan mencela nasab kamu dari keturunan ini ya bapakmu seperti ini nah dasar kamu keturunan budak misalnya heh hmm. mencela nasab dan inilah yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran pada Abu Dzar Al Ghifari ya Uh, rah uh, radhiyallahu ta'ala karena Abu Dzar mengatakan pada orang tersebut karena dia hitam dia mengatakan yabna sauda wahai anaknya ibu yang hitam itu dinisbahkan pada ibunya ya lalu dikatakan hitam nah Rasulullah sallallahu mengatakan wasallam mengatakan innakamuun fika jahiliyah ya pada kamu ada sifat jahiliyah Lalu setelah itu ditinggalkan oleh Abu Dharul Ghifari Radhiallahu ta'ala anhu Dan beliau bertaubat Dan bahkan ya Setiap Beliau memakai pakaian Maka pakaiannya sama dengan pakaian Orang yang tadinya Yang dia tersebut Apa yang dia makan Dia samakan dengan apa yang dia berikan pada Orang tersebut Nah Maka ikhwan fidin a'zalakumullah mencela nasab seorang termasuk dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tidaklah memperhatikan nasab keturunan kita di hadapan inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya yang mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wal istisqa'u binujum dan istisqa' menisbahkan turunnya hujan pada bintang-bintang. Nah. Jatuhnya bintang ini. Berarti. Dengan itu turunlah hujan. Dan seterusnya. Wa an dan demikian pula an-niyahah. An-niyahah. Mengangkat suara. Ya. Karena Murka terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Menghilangkan Kesabaran seseorang Atau juga menyebut-nyebut Kelebihan Orang tersebut Ya Dengan mengangkat suaranya Wahai sang pemberani Wahai fulan, wahai fulan Nah Sebut-sebut dan ini termasuk kabirah minal kabair. Dosa yang sangat besar. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk pula di antara niyaha. Seperti yang disebutkan oleh Jarir bin Abdullah. Al-Bajali. Yang diruatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Qunna na'uddu al-istima' wa suna'at al-ta'am lil mayyitit minal niyaha adalah kami menganggap dahulu, ya, iaitulah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahawa berkumpul-kumpul di tempat kematian hmm? dan tidak ada ketentuan apa itu menetapkan malam, ya, kalau sekarang bahkan menetapkan tiga malam ya, berkumpul lagi, walaupun dengan dihiasi dengan ceramah. Ya? Nah, apalagi sekarang sudah semakin bertambah kesesatan dan kebidahan malam ke ketujuh, malam ke berapa lagi ya kawan, sepuluh ada juga, malam ke empat puluh, malam ke seratus, nah, ya, eman-eman membuat bidah ah, gitu. Kenapa enggak setiap malam sekalian, ya? Ada minum bola dan membuat makanan. Membikin menu khusus. Dengan kematian malah menyembelih hewan. Lalu kemudian menjamu. Mereka-mereka yang datang. Nah, ini semuanya minan niyaha. Termasuk meratap. Waqala dan beliau menyatakan anna ihatu. Dan wanita yang meratap. Disebutkan di sini dengan bentuk muannas. Karena di zaman itu memang yang banyak meratapi adalah kaum wanita Sampai sekarang Yang banyak meratapi itu kaum wanita an bahwa wanita yang meratap Juga termasuk di antara laki-laki Iza lam tatub qabla mautiha Apabila dia belum bertaubat Sebelum dia mati Tukamu yaumal qiyamah Maka dia akan ditegakkan. Dibangkitkan. Pada hari kiamat. Wa alaiha sirbalun. Dan dia. Memiliki sirbal. Kamis. Ya. Kamis laki-laki. Pakaian laki-laki. Kalau dirun pakaian wanita. Kamis wanita. Nah. Sirbalun min kotirun. dan mereka memakai sirbal yaitu pakaian min kotirun, dari tembaga yang meleleh karena saking panasnya meleleh sangat mengerikan. Ya. Wadirun min jarab. Demikian pula pakaian dirak. Dira, ya ini pakaian wanita minjarab ya jarab itu seperti al-ajlab yakni penyakit kulit sejenis penyakit kulit ya yang mengerikan Dipakaikan ke tubuhnya dan ini adalah ancaman dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancaman terhadap suatu amalan dosa Penunjukkan bahwa itu termasuk diantara al kabair Itu sayang besar. bahwa Muslim. Hadis ini diriwatkan oleh Imam Muslim, rahimahullah. Wa lahumu an Zaid ibn Khalidin radhiyallahu an. Dan juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Naam. An Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala dari Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa, wa, wa sallam salat as-subhi bil Hudaybiyah." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa, alayhi wa sallam, salat bersama kami salat subuh di Al-Hudaybiyah ala ithri sama'in Inkanat min al-lail setelah turunnya Hujan, sama di sini yang dimaksud Al-Matar. Setelah turunnya hujan, yang turun di malam hari, nah, jadi masih ada tetesan-tetesan hujan, bekas-bekas air hujan pada subuh hari itu. Maka <tuh> setelah beliau mengerjakan sholat, Maka beliau pun sebagaimana kebiasaannya berbalik menghadap pada kaum muslimin. Faqala lalu beliau pun bersabda, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Apakah kalian mengetahui apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, "Allah dan rasulnya lebih mengetahui." Qala jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asbaha min ibadi mu'minun biwa kafir. Telah di pagi hari dari kalangan hambaku ada yang mukmin, ada pula yang kafir. Yang mengingkari Allah, yang mengingkari tawhidullah. Fa'amma man qala mutirna bifadlillahi wa rahmati. Adapun yang mengatakan kami dituruni hujan, diberikan hujan dengan keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah. Fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Maka orang yang demikian itu beriman kepada Allah dan mengingkari bahwa penyebab hujan itu adalah bintang tersebut. Inilah yang mukmin dan inilah yang alal haq wa amma man kala, Dapun yang mengatakan mutir nabin au ikadha wa kadha bahwa kami mendapatkan hujan dengan sebab bintang ini turunnya bintang ini munculnya bintang fulan ya fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab maka yang demikian itu Kafir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia beriman dengan bintang. Sehingga dia menyegutukan Allah. Azza wa jad. kafir kufran akbar yukhriju minal millah. Mengeluarkan dari Islam. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Kalau dia meyakini bahwa bintang itulah. Yang menyebabkan turunnya hujan. Dan tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Namun kalau kemudian dia menisbahkan itu kepada bintang. Dan meyakini semuanya dengan taklid Allah. Maka ini syirik asgar. Dan diharamkan. Menisbahkan hujan tersebut. Kepada bintang. Wallahu anamum bisawab. Ilahuna ya khuan. تفضلوا حفظكم الله